Буремний перевал Емілі Бронте Розділ 10 Ну і чудова прилюдія до відлюдницького життя Чотири тижні тортур Кашлю та нездужання Ох ці пронизливі вітри І похмуре північне небо І непролазна слюта І неспішні сільські лікарі А це одноманіття Людських облич І гірше за все Зловісні натяки Кенета, що мені годі сподіватися, вийде на двір до весни. Містер Гіткліф щойно вшанував мене візитом. Десь із тиждень тому він надіслав мені кілька куріпок, останніх у цьому сезоні. Негідник. Він певною мірою винний у моїй хворобі. І мені дуже кортіло сказати йому це у вічі, Та, на жаль, цього не сталося. Хіба я можу образити людину, яка виявилася досить добросердою, щоб просидіти годину біля мого ліжка. Та ще й говорила при цьому не про пігулки й мікстури, припарки і п'явки. Зараз мені трохи полегшало. Я ще за кия, би читати, та відчуваю, що стане сил розвіятись, послухавши щось цікаве. А чому б не попросити місіс Дін продовжити свою розповідь? Я можу пригадати всі її головні події до того часу, як місіс Дін приїхала сюди. Так, я пам'ятаю, герой утік і три роки не давав про себе знати А героїня вийшла заміж Подзвоню, їй буде приємно, що я знову зможу жваво розмовляти Місіс Дін прийшла Ще 20 хвилин до прийому ліків, сер, зауважила вона Та цур'їм, відповів я Мені б хотілося, лікар каже, що порошки вам приймати вже не треба «Фух, з превеликим щастям!» «Та не перебивайте мене, сідайте отут поруч і тримайте руки подалі від цієї горизвісної фаланги пляшечок. Витягайте з кишені ваше плетіння, отак, і продовжуйте історію містера Гіткліфа. Відтоді, як ви покинули перевал і до наших днів. Він отримав освіту на континенті і повернувся джентльменом Чи здобув місце стипендіата в коледжі?» Чи потрапив до Америки і там заробив повагу у кровопролиттям на теренах своєї нової вітчизни Чи збагатився ще легше, промишляючи битими шляхами Англії? Він міг спробувати себе на кожній із цих стежин, містер Локвуд Та я нічого не можу сказати напевно Я вже якось казала вам, що не знаю, як він здобув своє багатство Не знаю також, як він зміг подолати дике невігластво, в якому потупав доти та, з вашого дозволу, я продовжуватиму на старий лад, якщо ви гадаєте, що це розважить вас і не втомить. Ви сьогодні почуваєтесь краще? Так, набагато краще. Це добра новина. Я переїхала з місць Катриної до Трашкрос кросгрейнджу На мій превеликий подив вона поводилася незмірно краще, ніж я сміла сподіватись. Вона, здавалося, була безтямно закохана в містера Лінтона. І навіть до його сестри виявляла найніжнішу прихильність Вони були дуже уважні до неї Не тернина схилилася до берізки, а берізка оповелася навколо тернини Тут не було справжньої злагоди Вона стояла не схитно, а ті поступались А хто ж стане злоститися, не чуючи відповідь ні байдужих, ні ворожих слів? Я бачила, що містер Едгар у глибині душі боїться виявив її бурхливої вдачі Він приховував це від неї та варто йому було почути, що я огрізнулася до неї, чи побачити, що хтось інший зі служників кривиться відповідь на її наказ, він мінився на обличчі. Власні ж клопоти ніколи його так не турбували. Він часом суворо дорікав мені за мою язикатість і казав, що для нього це, мов, ніж гострий, бачити свою дружину не в гуморі. Не бажаючи смутити доброго хазяїна, я призвичаєлася бути черствішою. І з півроку порух лежав собі мирно, мов пісок. Бо поблизу не було вогню, аби спричинити вибух. Катерина часом поринала в похмуру мовчанку, її чоловік також ставав мовчазним. Боячись, що такий стан свідчить про хворобливі зміни її характеру, наслідки тяжкої недуги. Раніше він ніколи не бачив, щоб вона страждала від меланхолії, її усмішка була для нього, мов сонце ясне, і, гадаю, можна сказати, що вони справді перебували у полоні вселенського щастя. Воно скінчилося. Звісно, всі ми врешті-решт починаємо дбати про себе, а добросерді і щирі просто можуть і з більшим правом бути себелюбними. Їхнє щастя скінчилося, коли обставини змусили кожного відчути, що його інтереси – це не найголовніший клопіт для другого. Теплого вересневого вечора я поверталася в саду з важким кошиком зібраних яблук. Вже посу і місяць зазирав на подвір'я через високий мур. Непевні тіні причаїлися по кутках за виступами будівлі. Я поставила свого кошика на ганку біля кухонних дверей і спинилася перепочити. З насолодою вдихаючи свіже, напоїне пахощами повітря. Місяць прикував до себе мій погляд. І я звела на нього очі, стоячи спиною до дверей. Раптом позаду пролунав голос. «Нелій, це ти?» Голос був глибокий і низький. А у вимові чувався іноземний акцент. Але щось у тому, як було вимовлене моє ім'я, здалося мені знайомим. Я з острахом озирнулася, щоб подивитися, хто це. Двері були замкнені, а біля сходів ні душі. Щось вирухнулося під дашком ганку, і підійшовши ближче, я розгледіла високого чоловіка в темному вбранні, зі смаглявим обличчям і чорним волоссям. Він сперся на одвірок і тримав руку на засуві, ніби збирався увійти. Тобто біг бути, подумала я. Містер Еншоу? О ні, голос зовсім не такий. Я вже годину чекаю. Провадив далі незнайомець, поки я продовжувала його роздивлятися. А тут наче все вимерло. Я не насмілився зайти. Ти що, не впізнаєш мене? Продивись, я не чужий. Промінь світла впав на його обличчя. Воно було хворобливого кольору. Щоки наполовину ховалися під чорними бакенбардами. З-під навислих брів дивилися глибоко посаджені дивні очі. По очах я його і упізнала. «Та що ж це?» – скрикнула я непевна. «Бачу перед собою прибульця з того світу чи живу людину». «Що ж це? Ти повернувся? Це справді ти, справді!» «Так, відкріф!» Відповів він, переводячи погляд із мене на вікна, в яких сяїли тільки місячні відблиски. «І жодного вогника зсередини. Вони вдома? Де вона? Нелі, ти не рада мені? Та не треба так хвилюватися. Вона тут, говори. Я хочу сказати їй пару слів, твоїй хазяйці. Іди і скажи, що одна особа з Гіммертона хоче її бачити». «Як вона це сприйме?» промовила я. «Що вона вдіє?» «Це й мене спантеличило, а її геть зведе з розуму!» «Так, ви гід, але зовсім інший!» «Ні, просто в голову не береться, ви були в армії!» «Іди й передай мої слова!» нетерпляче обірвав він мене. «Я, мов, у пеклі, поки ти зволікаєш!» Він відсунув засоб, я увійшла. Та діставшись вітерні, де сиділи містер і місіс Лінтони, я не могла змусити себе ступити досередини. Зрештою вирішила, що зайдусь, спитаю, чи не треба запалити свічки, і відчинила двері. Вони сиділи вдвох біля вікна. Віконниці були розчинені, і садових дерев та пишної зелені парку відкривався вид на Гімартинську долину, і довга цівка туману тяглася по ній до гори майже до самої вершини. Бо неподалік від каплички, як ви могли помітити, рівчак, відведений від болота, впадає у струмок, що тече влизь долиною. Буремний перевал височів над цим срібним сяйвом, та нашого старого будинку не було видно. Він ховається у низині з іншого боку. І кімната, і ті, хтюй сидів, і краєвид, яким вони милувалися, виглядали напрочуд спокійно. Я відчула несвідомо відразу до того, що мала повідомити, і вже поривалася йти, так і не сказавши про це ані слова. Та вчасно схаменулась і, подумко, обізвавши себе дурепою, промимрила. «Вас хоче бачити якийсь чоловік із Гімертономем?» «Чого він хоче?» – поцікавилася місіс Катрина Лінтон. «Я його не питала», – відказала я. «Тоді запни фіранки, Нері», – сказала вона, – «і принеси нам чаю. Я скоро повернуся». Вона вийшла з кімнати. Містер Едгар недбало поцікавився, що то за чоловік. «Той, кого місіс не чекає», – відповіла я. «Такий собі Гіткліф. Ви маєте його пам'ятати, сер. Що живо містера Ерншоу?» «Що? Циган? Сільський підпасок?» – вигукнув він. «Чому ви так і не сказали, Катрині?» «Тихіше. Ви не мусите його так називати, хазяйне», – мовила я. «Їй буде дуже прикро це чути. В неї серце рвалося з горя, коли він отік. Я думаю, його повернення – справжнє свято для неї». Містер Лінтон ступив до вікна і в іншому боці кімнати, що виходила на подвір'я. Він розчинив його і визирнув назовні. Мабуть, вони були там, унизу, бо він квапливо вигукнув. на наганку, Люба! Якщо до нас гість, проведи його до кімнати!» Та минуло ще чимало часу, перш ніж брязнув засув, і Катерина влетіла до кімнати задихана, надто збентежена, щоб виявити радість. Справді, глянувши на її лице, Вирядше вирішили, що сталося страшне лихо. Ох, Едгаре, Едгаре. видихнула вона, обіймаючи його за шию у судомному пориві. Ох, Едгаре, любий, гірків повернувся, він тут, і вона здушила його в обіймах. Ну, ну, досить, роздратовано вигукнув її чоловік, не треба мене душити з цієї нагоди. Він ніколи не здавався мені таким неоціненним скарбом, і нема чого божеволіти від радощів. «Я знаю, він тобі не подобався», – відповіла вона, трохи вгамувавши свій запал. «Але заради мене ви повинні стати друзями. Сказати йому, щоб підіймався на гору». «Сюди?» – мовив він. «До вітальні?» «А куди ж іще?» – спитала вона. Він сердито позирнув на неї і заважив, що в кухні йому має бути зручніше. Місіс Катерина Лінтон зміряла його дивним, наче зневажливим поглядом, чи то гніваючись, чи насміхаючись із такого чистоплюйства. «Ні», – мовила вона похвилі, – «я не можу сидіти у кухні». «Накрий тут два столи Нелі. Один для твого хазяїна і місці Забели, бо вони особи шляхетні, а другий для гідклі Файмени, нижчого гатунку». «Це тебе влаштує, любий? Чи звеліти, щоб для нас розпалили вогонь де інде?» «Якщо так, тільки накажи. А я побігла приймати гостя. Боюся, це надто чудово, щоб бути правдою». Вона знову кинулася бігти, та Едгар спинив її. «Ви запросіть його піднятись», – мовив він до мене. «А ти, Катрино, спробуй радіти, не втрачаючи глузду. Всій череді зовсім не обов'язково бачити, що ти приймаєш слугу втікача, мов рідного брата». Я спустилася вниз і побачила Гіткліфа на Ганку. Той, певно, чекав запрошення вийти. Він пішов слідом за мною, не зронивши й слова, і я перевела його до вітальні. Обличчя моїх хазяїв ще паленіли від недавньої теплої розмови, але це леді засяяло по-іншому, коли її друг постав на порозі. Вона підбігла до нього, взяла його за обидві руки і підвела до Лінтона. Потім схопила мляву Едгарову долоню і втиснула її до руки гостя. Тепер при світлі коменка і канделябрів я була вражена дужче, ніж будь-коли. Зміною, що сталося з Гіткліфом. Він перетворився на високого ставного чоловіка, поруч із яким мій хазяїн здавався незрілим юнаком. Його виструнчена постать наводила на думку про службу в армії. І риси, і вираз обличчя робили його старшим, впевненішим от Лінтона. То було інтелігентне обличчя, без будь-яких ознак колишньої деградації. Напівприборка на жорстокість ще жевріла в його очах, схованих під насупленими бровами і повних чорного блиску. Та вона була підкореною, а в його манерах навіть вчувалася гідність, він тримався не грубо, та все ж таки надто суворо, щоб здаватися люб'язним. Хазяїн був вражений так само, як і я, а може й більше, на якусь мить знітився, не знаючи, як звертатися до сільського підпаска, як він обізвав прибулого. Гіткліф відпустив його тонку руку і стояв, холодно дивлячись на нього і чекаючи, поки він зволить заговорити «Сідайте, сер, зрештою обізвався хазяїн «Місіс Катрина Лінтон на згадку про давні часи бажає, щоб я влаштував вам гостинний прийом І, звичайно, я завжди радий, коли для неї робиться щось приємне» «Я теж», – відповів Гіткліф, – «особливо, якщо беру в цьому участь» «Я охоче посиджу у вас годину-дві» Він сів навпроти Катрини, що невідривно дивилася на нього, та наче боялася, що він знову щезне. Варто їй відвести погляд. Він лише зрідка зводив на неї очі, час від часу швидко позираючи у її бік, і здавалося йому цього досить. Та він отримував такі ж самі погляди у відповідь, і в його очах щоразу ясніше відбивалася нічим не затьмарена насолода, яку він пив із її погляду. Вони були надто захоплені одне одним і власною взаємною насолодою, аби відчувати якусь ніяковість Та містер Едгар був аж ніяк не в захваті Він зблід із прикрущів і ледь зміг стриматися, коли його жінка, підвівшись, пройшлася по килимі та знов схопила Гіткліфа за руки і розсміялась, наче натяглячи себе «Завтра це здаватиметься мені сном!» – вигукнула вона я не можу повірити, що бачила тебе, і торкалася тебе, і говорила з тобою знов. І все ж таки, лихий чоловіче, ти не заслуговуєш на такий гостинний прийом. Зникнути і не подавати жодної ознаки життя три роки, і ніколи не згадувати про мене. Я згадував про тебе трохи більше, ніж ти про мене, пробурчав він. Я почув, що ти вийшла заміж Кеті, і стоячи там унизу, на подвір'ї, міркував ось як. Тільки раз погляну тобі в лице, щоб побачити на ньому подив та вдавану радість. Потім розквитаюся з Гіндлі, а потім, випередивши правосуддя, сам виповню над собою вирок. Коли ж побачив, як щиро ти мені радієш, ці думки вилетіли в мене з голови. Та остерігайся, коли-небудь зустріти мене по-іншому. Ні, ти не порожнеш мене знову. Тобі справді було мені шкода, справді? Та не дарма. Я тяжко боровся з гіркою долею, відтоді як останній почув твій голос. Ти мусиш мене простити, бо я боруся тільки за тебе. Катрино, якщо ми не збираємося пити холодний чай, прошу до столу. Втрутився Едгар Лінтон, намагаючись витримати свій звичайний тон на потрібну міру люб'язності. Містер Гіткліф має ще здійснити далеку подорож, де він не ночував, а мені хочеться пити. Вона почала розливати чай, на дзвінок прийшла міс Ізабелла Посунувши їм стільці, я вийшла з кімнати Все чаювання не тривало й десяти хвилин Чашка Катрини так і лишалася порожньою Вона не могла ні їсти, ні пити Едгар налив собі чаю у блюдце та відсорбнув трошки Їхній гість цього вечора не схотів затримуватися ні на годину Коли він зібрався йти, я спитала, чи він йде не до Гіммертона Ні, до Буремного перевалу відповів він, містер Ерншоу запросив мене, коли я завітав до нього вранці. Містер Ерншоу запросив його? І він завітав до містера Ерншоу? Ці слова не давали мені спокою і по тому, як він пішов. Чи не вдався він до хитрощів, аби, прибувши до нас знову, чинити зло під маскою дружби? Я міркувала. Десь у глибині душі в мене жавріло перечуття, що краще б нам було більше ніколи його не бачити. Опівночі, ледве задрімавши, я прокинулася. Місіс Катерина Лінтон прослизнула до моєї кімнати, сіла поруч на ліжко і розбудила мене, легенько смікнувши за волосся. Я не можу спати, Нелі, сказала вона, ніби виправдовуючись, і хочу, щоб хто-небудь розділив мою радість. Едгар нудиться, бо я радію з того, що нецікаве для нього. Він не хоче й слова вимовити. А як розсулить трота, то лише для нудних докорів. І ще він сказав, що я жорстока і себелюбна, якщо набридаю йому з балачками, коли він не здужає і хоче спати. Він завжди вдає, ніби не здужає, якщо йому не догодити. Я сказала кілька схвальних слів про Гіткліфа, а він, чи то від головного болю, чи то від заздрощів, почав хлипати. Тоді я встала і пішла від нього. Який сенс нахваляти перед ним Гіткліфа, відповіла я. Вони ще хлопцями не терпіли один одного, і Гіткліфові було б так само прикро слухати, як хвалять вашого чоловіка. Такою вже й людська натура. Не кажіть містеру Вілінтону про Гіткліфа, якщо не бажаєте, щоб між ними вибухнула відверта сутичка. Але ж хіба це не свідчить про його слабкість? Наполягала вона. Я, наприклад, не заздрісна, Мені не прикро, що від Забели таке яскраве роде волосся і біла шкіра... І що вона така елегантна, і що вся сім'я така залюблена в неї. Навіть ти, Нелі, коли ми з нею часом сперечаємося, ти завжди на боці Ізабели. А я поступаюся, мов нерозумна мати кажу їй моя люба, і підлещуюся, що вона змінила гнів на милість. Їй братові приємно бачити, що ми з нею такі любі подруги, а мені приємно його порадувати. Але вони дуже схожі вони розбещені, зіпсовані й плахи. І вважають, ніби світ створений задля того, щоб вдовольняти їхні примхи. І хоч я догоджаю або гадаю що добра, що добра хуче, гадаю, що добра прочуханка була для них зовсім не зайвою. «Ви помиляєтеся, місіс Лінтон», – мовила я. «Це вони панькаються з вами. Я собі уявляю, що б тут почалося, якби вони не робили цього». Ви потураєте їм у дрібницях, поки їхній головний клопіт – виконувати кожне ваше бажання Та зрештою хтось переважить, щось виявиться однаково важливим для обох сторін. І тоді ті, кого ви звете слабкими, почнуть дуже вперто відстоювати свої права І тоді ми зітнемося не на життя, а на смерть, так, Нелі? Підхопила вона сміючись ні, кажу тобі, я так вірю у любов Лінтона, що мені здається, я могла б його вбити, а він би покірно прийняв смерть від моєї руки. Я порадила їй тим паче цінувати його почуття. Я й ціную, відповіла вона, але якби він ще не впадав у віччя через усілякі дрібниці, мов мала дитина, і замість того, щоб ремствувати, коли я сказала, що Гідкрів тепер гідний будь чиєї поваги, і найперший джентльмен у наших краях вважатиме за честь стати його другом, він мав би сам це визнати і радіти за нього. Він мусить звикнути до Гіткліфа, так само, як і полюбити його. Гіткліф має всі підстави його ненавидіти, і однак поводиться пригарно. «А як вам подобається його прихід до Буремного перевалу?» – спитала я. «Чи то він справді так невпізнанно і в усьому змінився?» Оце по-християнському Простягати дружню руку до своїх ворогів Він це пояснив, відповіла вона Я була здивована не менше за тебе Він каже, що зайшов розпитати тебе про мене, вважаючи, що ти мешкаєш там і досі А Джозеф сповістив Гіндлі І той вийшов і почав допитуватись, що він робив усі ці роки та як жив І врешті-решт запросив його у дім Там сиділи за картами якісь люди Гітклів приєднався до гри Мій брат програв йому деяку суму та, побачивши, що в Гіткліфа грошей вистачає, запросив його ввечері прийти знов. І Гіткліф погодився. Гіндлі надто нерозважливий, щоб виявляти розбірливість у знайомствах. Він не задає собі клопоту поміркувати, чи варто довіряти людині, яку він так глибоко скривдив. Але Гіткліф запевняє, нібито він погодився відновити зв'язки зі своїм давнім гнобителем лише тому, що з перевалу можна пішки дійти до Гренджу. І ще з любові до будинку, де ми жили разом. До того ж, він сподівається, що там я зможу частіше з ним бачитися, ніж якби він оселився в Гіммертоні. Він хоче запропонувати високу платню за дозвіл жити на Перевалі. І, безперечно, жадібність змусить мого брата прийняти такі умови. Він завжди був пожадливим, хоч те, що загрібає однією рукою, відразу ж розкидає другою. Оце то гарне місце проживання для молодої людини. Мовила я І ви не боїтеся наслідків, місіс Лінтон? Тільки не для мого друга Відповіла вона В нього гострий розум І це вбереже його від напасті Загін для я трохи побоююсь Але його душі вже не заподієш більшої шкоди А тілесно він не постраждає завдяки мені Події цього вечора помирили мене з Богом і людьми Я відчувала бунтівну ненависть до проведіння Я була в такому вічі, енелі. Якби цей Нікчема знав, як я страждала, він би постидався затьмарювати моє щастя своїми нудними наріканнями. Я була милосердною до нього, не бажаючи засмучувати своїм горем. Якби він бачив мої муки, він би жадав так само, як я, щоб вони припинилися. Проте все це нарешті минуло і я не хочу мститись Едгарові за його недолугість. Після цього я можу витримати що завгодно». Якщо найжалюгідніший із людей, які колись тільки жили на землі, ударить мене по щуці, я не тільки підставлю другу, я й попрошу вибачення за те, що його розгнівила. І ось тобі доказ. Я зараз же піду і помирюся з Едгаром. На добраніч. Чи я не справжній Янгол? У цьому самозакоханому засліпленні вона випорхнула з кімнати. Вранці було видно, що вона виконала свій намір. Містер Едгар Лінтон не лише забув про свою образу, хоч він досі падав духом через бурхливе пожвавлення, у якому перебувала Катрина, але й не заперечував, аби вона, узявши з собою Ізабелу, по обіді вирушила до Гуремного перевалу. У відповідь Катрина обдарувала його цілим морем уваги і ніжних почуттів. Так що наш дім на декілька днів став справжнім раєм. Над головами в нас постійно сяяло сонце, з чого втішалися і хазяїн, і слуги. Гіткліф, містер Гіткліф, так я називатиму його надалі, спершу дуже обережно скористався з дозволу відвідувати Трашкросгренч. Він ніби хотів пересвідчитися, що хазяїн терпітиме його вторгнення. Катрина також вважала доцільним стримувати свою радість, приймаючи його. Поступово містер Гіткліф став жаданим гостем у домі. Він і досі зберігав ту стриманість, що була властива йому ще в дитинстві, і вона допомагала йому тамувати всі небажані вияви почуттів, Таким чином йому вдалося приспати підозри мого хазяїна. Тим паче, що втого незабаром з'явились інші причини для хвилювань. Джерелом нової небезпеки стала несподівана і неперебурна прихильність, яку Ізабелла Лінтон на своє лихо почала виявляти до гостя. На той час вона була чарівною 18-річною панянкою. В її манерах залишалося щось від малої дівчинки, хоч іноді вона виявляла гострий розум, палки почуття і запальну вдачу, особливо, якщо її роздратувати. Брат ніжно любив її і був вражений цією незрозумілою пристрастю. Тому, навіть не беручи до уваги ганебність шлюбу з чоловіком без доброго імені і ту ймовірну обставину, що власність Лінтонів за відсутності спадкоємців чоловічої статі перейде до цього «забруди», Едгар розумів і бачив його наскрізь. Він знав, що хоч би як хтось змінився зовні, його душа була – і лишатиметься незмінною. І він боявся цієї душі. Вона викликала в нього відразу він здрагався на самодумку про те, щоб віддати Ізабелу під владу такої людини. Його відраза стала б іще дужчою, якби він дізнався, що почуття його сестри не було викликане жодними виявами уваги з другого боку, і дедалі ширилося, не знаходячи відповіді. І з тієї миті, як Едгар довідався про цю горизвісну пристрасть, він поклав усю вину на Гіткліфа, підозрюючи, що той свідомо грається почуттями дівчини. Усі ми, зрештою, почали помічати, що місі Забеллу Лінтон щось гнітить і тривожить. Вона зробилася дратівливою та млявою водночас. Чіплялася до Катрини, щохвилини, хвилини ризикуючи вивезти її з себе. Ми вибачали таку поведінку, посилаючись на її слабке здоров'я. Вона справді схудла і змарніла. Та одного разу, коли вона надто вже розвердувалася, Відмовилась від сніданку, поскаржувалася, що слуги не виконують їй наказів, що з ласки вона для всіх у домі – порожнє місце. А Едгарові до неї байдуже, що вона застудилася, бо двері залишаються відчиненими, і ми намисне загасили вогонь у вітальні, щоб хоч чимось її дошкулити. І ще безліч таких докорів. Місіс Катрина Лінтон із притиском звеліла її негайно лягти в ліжко і, висваривши її, наказала покликати до неї лікаря. На згадку про Кенета Ізабелла закричала, бо вона цілком здорова, і лише грубість Катрини робить її нещасною. «Як ти смієш казати, що я груба? Капосне дівчисько!» Вигукнула хозяйка, вражена несправедливим обвинуваченням. «Та ти справді не про своєму глузді? Скажи, коли це я була з тобою груба?» «Вчора!» – схлипувала Ізабелла. «І зараз також!» «Вчора?» – мовила Катрина. «І коли ж саме?» «На прогулянці! Ти сказала, що я можу гуляти, де захочу, а ви з містером Гіткліфом підете далі!» «І це тобі здається нечемним!» – засміялася Катрина. «Я зовсім не мала на увазі, що ти нам заважаєш. Нам було байдуже, йдеш ти з нами чи ні. Я просто вирішила, що балачки Гіткліфа тобі не цікаві». «О ні!» – ридала Ізабелла. «Ти хотіла мене позбутися, бо знала, що мені хочеться бути поруч!» Вона при своєму розумі Звернулася до мене з питанням Місіс Катрина Лінтон Я дослівно перекажу тобі нашу бесіду Ізабелло, а ти скажеш Що ж тебе в ній так зачарувало Я не про бесіду Відказала та Я хотіла бути з З Заохотила Катрина, бачачи, що вона Не наважується договорити Я хотіла бути з ним І не хочу, щоб мене завжди відправляли геть Продовжувала вона в запарі «Ти собака на сіні Кеті, сама не послуговуєшся і іншим не даєш. Ти не хочеш, щоб любили ще когось, окрім тебе?» «Ти справжнє нахабне мавпеня!» Вигукнула місіс Катерина Лінтон, страшенно здивована. «Але я не вірю в ці дурниці. Не може бути, щоб ти захопилася Гіткліфом, щоб він здавався тобі симпатичною людиною. Сподіваюся, я неправильно тебе зрозуміла, Ізабелло. Ти зовсім мене не зрозуміла!» Мовила бідолашна дівчина «Я кохаю його більше, ніж ти коли-небудь кохала Едгара І він також міг би мене покохати, якби ти йому дозволила Тоді я б нізащо за що в світі не погодилася бути на твоєму місці» Схвильовано мовила Катрина «Нелі, допоможи мені її переконати, що це безглуздя Скажи їй, що являє собою гідкрів Ниця створіння полишена будь-якої витонченості і культури Дике пустирище поросла бур'янами. Я, скоріше, випущу цю малу канарку в сад посеред зими, ніж пораджу тобі віддати йому своє серце. Тільки незнання його справжньої вдачі, дитинко, і ніщо інше, дало змогу тобі марити таким безглуздям. Будь ласка, не думай, ніби під його суворою зовнішністю приховані душевні щедроти. Він і такий собі невідшліфований діамант чи мушля, що ховає собі перлину. Ні, він жорстока, безжальна, вовкувата людина Я ніколи не кажу йому, не чіпай то чи іншого з твоїх ворогів Тому що буде підло й жорстоко завдати їм шкоди Я кажу так, не чіпай їх, бо я не хочу, щоб їх кривдили Він розчавить тебе, мов горобини яйцей, що Щойно побачить, що ти стоїш йому на заваді Я знаю, він не міг би полюбити нікого з Лінтонів але він здатний одружитися з тобою заради твоїх грошей та майбутнього Жадібність стала головною з його вад Я змалювала його тобі таким, як він є А я його друг Настільки, що якби він мав серйозний намір тебе зловити Я, бабуть, прикусила язичка і дозволила тобі втрапити до його сельця Міси Забелла Лінтон метнула на невістку обурений погляд Як тобі не соромно? Розручно мовила вона «Правду кажуть про таких, як ти, що лукавий друг, гірший від двадцяти ворогів!» Отакої, такої! То ти не віриш мені?» – спитала Катрина. «Ти гадаєш, я так кажу тільки з якихось власних міркувань?» «Я певна, що ти так і робиш!» – відповіла Ізабелла. «Я здригаюсь так гидко мені тебе слухати!» «Гаразд!» – вигукнула Катрина. «Роби, як знаєш, якщо ти така вперта!» «Я бажала тобі добре, але ти надто нахабна, щоб із тобою можна було розмовляти по-людськи!» «І я мушу страждати через її себелюбство!» – схлипувала Ізабела, коли місіс Катрина Лінтон вийшла з кімнати. «Всі, всі ви наче змовилися проти мене! Вона зазіхає на мою єдину розраду! Вона бреше! Хіба ж ні?» «Містер Гітхліф не може бути таким лихим! У нього благородна і щира душа! В іншому разі, як би він міг пам'ятати її всі ці роки!» «Викиньте його з голови, міс», – мовила я. «Він – ташка низького польоту, і вам не пара. Місіс Катрина говорила, може, і занадто різко, та все ж я не можу їй заперечити. Вона знає його краще, ніж я чи будь-то інший, і вона ніколи б не стала зображувати його гіршим, ніж він є насправді. Чесні люди не проховують своїх вчинків. А він? Як він жив? Як він збагатився?» Чому ж ви у буремному перевалі у домі людини, яку ненавидить? Кажуть, містер Гінлі Еншо котиться все вниз та вниз, відтоді як він оселився з ним. Вони щоночі сидять разом, і Гінлі вже заставив йому всі свої землі, а сам нічого не робить, тільки паячить та грає в карти. Лише тиждень тому я чула, це Джозеф сказав мені, коли я зустріла його у Гімртоні. Нелі, сказав він, у нас тепер день і ніч судовий пристав гостює із нашим панством. Одному ледь пальці не повтинали, як він хотів утримати іншого, а той себе різав ножакою, мов порося. Хазяїн Далебі, аж постати перед судом, ні тутешніх судів він не боїться, ні Петра й Павла, ні Йоанна, ні Матвія. Від чий дух та й голі. Хоче либо він з'явитись їм в отакій скотській подобі. А ваш любий гідклів, думаєш, ліпший? Не гірший від усіх. Раденько посміятись, як диявол із когось збиткується. Чи він, як приходить до вас у грендж, не розказує, як то в нас ведеться? То ось як воно у нас ведеться, встають, як сонце зайде. Карти, бренді, вікна позачинені, свічки горять аж до півдня, а о півдні цей дурило йде до себе у спальню та так лається, так лихословить, що порядні люди і вуха позатикали від сорому. А той пройда, порахує свої грошенята, попоїсть, проспиться та гайда до сусіди, чутки розпускати з його жінкою. Та ж певно розказує пані Катрині, як золото її батька тече йому до кишені, а синок її батька присвішує до пекла. Аж спотикається, а той забігає вперед, аби йому ворота відчинити. Так от міс Забелло – Джозеф, старий негідник, та не брехун. І якщо він розповідає правду про Гідкліфа, хіба ви можете бажати собі такого чоловіка? «Ти у змові з усіма іншими, Нелі», – почула я у відповідь. «Я не хочу слухати твої наклепи». «Та яку ж треба мати жорстокість, аби отак змушувати мене зневіритися в усьому на світі?» Чи покинула б вона свої вигадки, коли б її залишили у спокої, чи втішалася б ними й далі, не можу сказати. Їй бракувало часу, щоб прийти до тями. Наступного дня в сусідньому місті було скликано суддівські збори. Мій хазяїн мав бути присутнім і містер Гіткліф, знаючи, що він у від'їзді, прийшов раніше, ніж зазвичай. Катрина та Ізабелла сиділи в бібліотеці, обидві непримиренно мовчали. Ізабелла картала себе за недоречну відвертість, в нападі якої виявила свої заповітні почуття. Катрина, по роздумах, вважала себе серйозно скривдженою і, задумавши висміяти Ізабеллу, вирішила зробити так, щоб тій уже було сміху. Катрина і справді засміялася, побачивши, як Гідкліф пройшов біля вікна. Я вибирала попіли з коменка і помітила на її вусте глузливу посмішку. Ізабелла, чи то поринувши в думки, чи то заглибившись у читання, сиділа, поки не розчинилися двері. А тоді було вже пізно тікати, що вона вчинила б із радістю, якби це було можливим. «Заходь, ти прибув саме вчасно», – греливо промовила моя пані, присуваючи стілець до вогню. «Тут двоє осіб, яким потрібен хтось третій» аби розступити між ними літ. І ти саме той, кого ми обоє для цього обрали. Гідкріфе, я, Вермі, пишаюся з того, що можу нарешті показати тобі людину, яка тебе любить більше, ніж я. Сподіваюся, це тобі полестить. Ні, це не Нелі, не дивися на неї. То в моєї бідолашної зовиці, серденько розбите від самого замалування твоєю тілесною і душевною красою. Відтепер ти можеш стати Едгарові братом, якщо захочеш». «Ні-ні, Ізабелло, не треті кати!» – провадила вона, ніби жартома втримуючи знічену дівчину, що обурено схопилася з місця. «Ми тут гризлися, мов, дві кішки, і все через тебе, Гідкріфе. І зізнаюся, я була змушена скласти зброю перед виявами надзвичайно палкої відданості, Ба навіть більше! Я тепер розумію, що якби мені вистачило Глоузду триматися осторонь, то моя суперниця пустила б у твоє серце стрілу, що вразила б тебе до віку» і мій образ порине у вічне забуття. «Катрино!» – мовила Ізабелла, зібравши рештки своєї гідності і полишаючи марні спроби видертися з рук Катрини, що стискала їй мовлищата. «Я була б тобі дуже вдячна, якби ти припинила зводити на мене наклеп, навіть якщо це жарт. Містер Гітклінг! «Містер Гідкліф, будьте ласкаві, попросіть цю вашу добру прительку відпустити мене. Вона забуває, що ми з вами не такі близькі знайомі. І те, що її розважає, для мене є просто нестерпним». Та оскільки гість нічого не відповів і сів на стілець, усім своїм виглядом, виявляючи цілковиту байдужість до почуттів, що їх нав'яли його чари, Язабелла відвернулася від нього і пошепки почала благати свою мучительку, аби та звільнила її. «Ні за що!» Вигукнула місіс Катрина Лінтон «Я не хочу, щоб мене ще раз назвали собакою на сіній Ти мусиш лишитися А ти, Гідкріфе, що ти не дуже радиш такому щастю?» Ізабелла клянеться, що любов Едгара до мене ніщо Перед тою пристрастю, яку вона плекає до тебе «Я добре пам'ятаю цю пишну промову, а ти, Нелі?» І вона не їсть нічого з вчорашнього дня Після нашої прогулянки Завичалиться, що я не дозволила їй насладитися твоїм товариством, бо вважаю його для неї небажаним Я гадаю, ти її обмовляєш, мовив Гіткліф, розвертаючись тільця, щоб бачити їхнє обличчя Вона ж ніяк не прагне бути в моєму товаристві, принаймні зараз І він втупив важкий погляд у предмет їхньої суперечки, так ніби дивився на чудернацьку огидну тварину Наприклад, на індійську стоногу, яку цікаво роздивлятися, хоча вона й викликає відразу. Бідолаша дівчина не могла цього терпіти. Вона зблідла, потім густо почервоніла і кліпаючи очима, щоб втримати сльози, докладала відчайдушних зусиль, вивільняючи свої тендітні пальчики щипких рук катрини. Переконавшись, що ледве вона висмикне з її руки один палець, як та ще міцніше стискає інші, вона скористалася своїми нігтями. Його гострі пазурі прикрасили руку у супротивниці низкою червоних півмісяців. «Ну і ти греця!» – вигукнула місіс Катрина Лінтон, випустивши її стріпуючи рукою від болю. «Іди звідси, заради Бога, щоб я не бачила твого лисячого обличчя!» «Ну хіба не дурість отак викрити себе з головою при ньому?» «Ти що, не здогадуєшся, який він зробить висновок? Подивися, Гідкліфе, ось і знарядя тортур». Бережи свої очі Я б позривав у неї нігті, якби вона посміла мені ними загрожувати Грубо мовив він, коли за Ізабелою зачинилися двері Та чого тобі забаглося дражнити дівчину Кеті? Ти ж не казала правди Запевняю тебе, це щира правда, відповіла вона Вона опадає за тобою вже кілька тижнів, а сьогодні вранці марила тобою І звинуватила мене в усіх смертних гріхах коли я змалювала тебе у справжній подобі, з усіма твоїми вадами, щоб зняти полуду з її очей Та не слід тобі на це зважати, я хотіла лише покарати її за зухвалість та й по всьому Я надто прихильна до неї, мій любий гід щоб дозволити тобі впіймати її із жерти А я надто гребою нею, щоб її їсти, хіба що у вурдалацький спосіб Тобі довелося б почути про деякі дивацтва з мого боку, якби я був приречений постійно бачити поруч оте нудно солодкаве восковеличко. Це було б найбуденнішим із моїх діянь що кілька днів розмальовувати його білу шкіру в усі барби веселки і ставити синці під її голубими очима. Вони до нудоти схожі на очі Едгара Лінтона. Чарівно схожі, зауважила Катрина. Очі голубки янгола. «Вона спадкоємиться свого брата, чи не так?» – спитав він, трохи помовчавши. «Мені було прикро так думати», – заперечила вона. «Сподіваюся, півдесятка племінничків позбавлять її такої нагоди. Та обличця, ти надто ласує на сусідське добро, але пам'ятай, що добро цього сусіди – моє. Якби воно було моїм, ти було діла ним так само», – сказав Гіткліф. Але хоч би якою дурненькою була Ізабела Лінтон, «Навряд чи вона божевільна. Тому твоя правда. Не варто більш про це говорити». І вони більш не говорили про це. А Катрина, певно, і не думала. Та її співбесідник протягом вечора безперечно раз у раз по думки звертався до їхньої розмови. Я бачила, як він посміхається, чотуречше шкіриця, до самого себе і поринає у свої лоховісні роздуми. Тільки на місіс Лінтон вийде з кімнати. Я вирішила за ним простежити. Серцем я завжди була на боці хазяїна, а не Катрини. І гадаю, що недаремно, бо він завжди був добрим, надійним і шляхетним у своїх вчинках. А вона, не можу сказати, щоб вона була цілковитою його протилежністю, але дозволяла собі поводитись надто вільно. Я не йняла віри її переконанням, а її почуттям вірила це ще менше. Я й прагнула якоїсь події, що тихо звільнить і Боремний перевал, і Гренч, от присутності містера Гіткліфа. І ми заживемо, як жили досі, до цього вражого нашестя. Його відвідани були для мене постійним нічним кошмаром. І я підозрювала, для мого хазяїна також. Нас неймовірно гнітило те, що Гіткліф замешкав у Бремному перевалі. Я відчувала, що Господь відвернувся від своєї заблукалої вівці, покинувши її простувати стажиною погибелі. А лютий звір чегає на неї, Ждучи нагоди, щоб накинутись і роздерти